Лист був простий і гарний, наївний і прекрасний, як усі листи про кохання. Наступного разу Сен-Тет'єн Масад послав Андрія. З'язківця чекали кілька днів, але ніхто не приходив. Дозори повідомили, що пересуваються німецькі війська, на рух на дорогах, який мав щось означати. Треба було діяти, а з центру не надходило ніяких вказівок. Андрій йшов із конкретними відомостями і пропозиціями загону щодо нової великої операції. Пако зітхнув, коли Андрій сказав, що вибирається в але не промовив нічого і сів писати листа. Через кілька годин він рвав написане на клапті і починав знову. Доки Андрій не зрозумів, що по-французькому Пако просто не може правильно писати. Слухай, малий, ти напиши по-іспанськи, а я тобі перекладу, якщо не соромися мене. Тебе? А написали. І Андрій сів на машину з кількома хлопцями. Тепер у загоні мало машини. Дві вантажні і Ситроен. У Ситроені Андрія довезли до Фірміні, де він пересів у рейсовий автобус до Сенетєна. Він добрався до міста під вечір. Пройшов... На знайому вже навіть рідну вулич, куди стояли поруч будинки Антуана і Мадлен, але скоса позираючи, поминув обидва повільною ходою байдужого мимохідця, нічого підозрілого не помітно. Та водночас жодних ознак життя в обох будинках і Андріїві зробилося тривожно. Чому так тихо? Де вони? Що трапилось? І він вирішив зачекати присмірків, а тоді вийти ще раз. Йшов вузенькими вуличками шахтарського містечка молодик середнього зросту, в добротному сірому костюмі, в начищених черевиках, гладенько поголений, тримаючи в руці букетик польових квітів. Легенький вітерець куйовдив його хвилястий темний чуб, і він час від часу зупинявся, витягав дзеркальце і старанно зачісував волосся, хоч через мить вітер знову розмітав його чуприну. У дзеркальце Андрій бачив, що за ним ніби не стежить. І все ж допевнювався ще кілька разів і, лише в сутінках, проходячи знову знайомою вуличкою, швидко промайнув у двір Мадлен. Перед цим озирнувся, чи нікого немає поблизу. На нижньому поверсі світилося віконце. Намагаючись не порушити тиші, Андрій підкрався до вікна і зазирнув до середини. Мадлен стояла перед зеркалом, розпустивши волосся, досі завжди зібране у тугий вузол, і розчісувала його. Вона була у легенькому халаті, і Андрій не пізнавав її, завжди стримано, врівноважену, чия жіночність ледь пробувалася крізь завісу її поважності у справах, може, крізь відповідальність за підпільний обов'язок, подумав Андрій і легенько постукав у шибку. Мадлен злякано озирнулась. Мить вдивлялася у послід за склом, не пізнаючи Андрія, а тоді обличчя її проясніло, і вона майже підбігла до вікна. «Андре, заходь! Чого ти там стоїш?» З'ясувалося, що Женев'єва сьогодні вранці пішла на зв'язок у загін Масата. Андрій усміхнувся, уявивши собі, що десь зараз поко зустрічається і Женев'євою, і Мадлен помітивши його усмішку, і собі усміхнулася. Мабуть, уже прибула. Вона вирушила у дорогу у досвіда. Ситуація в місті дедалі напруженіша. Усіх підозрілих затримують. Шпики на кожному кроці, німці лютують. Бо підпілля дедалі дошкульніше дається йому знаки. А вони ж відступають і відступають там, на сході. Нам стало відомо, що незабаром фашисти будуть потроху виводити усі свої частини з навколишніх містечок, щоб у Льоні зібрати їх у велику ударну групу, яка має підтримати німецькі війська на Східному фронті. А може вони готуються і до Західного? Цей Західний фронт, Андрій нахмурився, хоч би швидше, він такий необхідний зараз. Скільки вони можуть тягнути? У нас є відомості що американці і англійці ось ось висадяться десантом саме тут, у Франції. Уявляєш, як зараз важливо відтягти вам на себе їхні сили. Про план перегрупування фашистів у Ліоні ми довідалися докладніше уже вчора. Чекали, доки не з'ясувалися, що до чого. Тому і не посилали зв'язкового. Вижжене в'євою розминулися, а вийшли водночас». Андрій вечеряв, розмова перебігала жваво, і йому здавалося, що він ніколи по-справжньому не бачив Мадлен. Чітка, стримана, один із керівників підпілля в Сенетьєні. Вона зараз була просто жінкою, якій уже котилось під сорок, трохи втомлена і звабно-жіночна. Вона випромінювала дивну м'якість, деколи навіть мрійливу лагідність. Може. Цей її халатик і незвична зачіска розкривали у ній іншу її сутність. Справжню жінку, долою якої мала бути передусім людина, яка має свою родину, дітей, домашній лад, вона справлялася з усім. У хаті було винятково чисто і затишно. Вона ще і працювала на свою кравецьку майстереньку. Мусила шити щодня, займатися господарством. І при цьому відповідати за долі сотень людей, зв'язаних із нею підпіллям. Тобі доведеться зачекати тут певний час, доки не з'ясуємо ситуацію в місті, бо зараз перший ліпший шпик має право зажадати від тебе документи, тільки про майне тінь підозри, і все тоді виберемо час, коли тобі повертатись, а поки що пересидиш тут. У мене теж були обшуки Андрію, вже двічі за ці роки. Хоч нібито власті переконані, що я дбаю лише про, про життя, про заробіток. Ця моя майстеренька добре мене прикриває. І все ж я знаю, завжди ходимо по лезу. Постелила Андрієві у кімнаті Женев'єви. Андрій тут був уперше. Злагода дівочої кімнати вразила його. Хоч усе було ніби і звичайним поштівки з квітами, виріски з якогось журналу із краєвидами африканських джунглів і екзотичними звірами, вишивані подушечки, фіранки на вікні помережені старанною, але не досить вправною рукою. Нічого надзвичайного. І все ж таки Андрій дивлявся у те, що складало внутрішнє життя цієї кімнати з якоюсь особливою увагою. Скрізь він бачив тут же не в'єву, а з нею паком.